Branding versus vânzări Cele mai bune companii din lume nu vând, ele fac branding, a spus Gary Vaynerchuk, CEO VaynerMedia. Atât furculița cât și cuțitul sunt ustensile, dar fiecare are un anumit scop specific și nu se pot înlocui una pe cealaltă. Diferența dintre branding și vânzări este destul de simplă. Vrei să creezi o experiență și o bază de clienți care revin constant? sau vrei să scapi de stocul existent de marfă. Canalul de vânzări reprezintă în prezent un proces limitat de afaceri, într-o lume în care conexiunea cu clientul se realizează la distanță, de cele mai multe ori, și care îl preia dintr-o parte și îl evacuează în cealaltă. Faptul că finalitatea este vânzarea în sine și atât, reprezintă principalul motiv pentru care canalul nu mai este potrivit. Marketingul strategic trasează o viziune mult mai nuanțată a călătoriei consumatorului, atât înainte de vânzarea propriu-zisă, care duce la testare, cât și după vânzare, care duce la achiziții repetate și susținerea brandului. Cele mai bune companii creează o experiență în jurul produsului sau serviciului lor, te fac să ai un sentiment special atunci când interacționezi cu brandul lor. Povestea este elementul esențial al brandului, moneda de schimb a epocii noastre. Ne menține interesați și conectați ca ființe Permite oamenilor să-și formeze viziunea Este kilometrul zero al relației consumatorilor cu compania și brandul tău Dacă știi ce faci, oamenii încep să cumpere produsele și serviciile tale Nu pentru că faci eforturi de vânzări Ci pentru că pur și simplu le place ceea ce faci În ceea ce crezi și povestea pe care o spui când auzi Pepsi, Coca-Cola sau IBM, ai o reacție instinctivă specifică referitor la ceea ce simți despre acel brand. Adevărul este că marile companii nu vând. Când ai primit vreodată o reclamă de la Apple care să spună să le cumperi produsul, niciodată. Apple se concentrează pe crearea unei relații de durată, investindu-și toată energia în branding și în ilustrarea modului în care viața ta se va schimba odată ce alegi un iPhone. Reclamele povestesc despre împărtășirea unei experiențe, despre simplitatea și ușurința utilizării produselor și cât de grozav este să folosești un Mac. Este vorba numai despre branding. Când brandurile adaugă o semnificație autentică pentru viețile oamenilor, devin parte din identitatea lor.